اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الذين اداکس قالوا جزاء و ان الله عهد الينا يكنن الله تعالی وعد كنده منصر الله امن لرسول داج من به ایمان نرو او پیغمبر تصدیق بنکو <تصدیق> <تصدیق> اذا یا تی انا تر دې چې لو کې مونږ تا به قربانین په یو قربان سره تا کوله ناره چې او کری هیلرور الله وې ته هغه خلک دې يهودو چې دا یو غلط معیار د پیغمبر د منلو د پر د ځانه مکر کړو او نسبته په الله تکو ويب الله مونږ سره د پیغمبرانو په جبه وعده کړی دا چې کم پیغمبر هم او هغه سره به دا خاص معجزه یې چې هغه ساروی او غیره قربانی کئ او کې به جنو پاغه باندې بدر نو راشی نو چې اوری اوخره نو بس د دا دا پیغمبر د صداقت دليلي او دا بدلله پیغمبري نو دې ظالمانو هل کتابو دو نوکسانه یې خدای وکړو چې د پیغمبر د پر هر معجزه کې دې شې دا, دا خاص کړین نه دا نو معجزته کې خاص کول نه یو دادرو او بل دا چې الله مون سره واده کړی د پیغمبر په جواب نو دوی هم دادرو نو دا بل درو وي او بیا الله پرمحيزه نن دا کړی هو بل فرض دا به مون تسلیم کو چې الله تعالی زتا سره کړی دا نو پیغمبر دین بیا ته پوڅوګه چې پیغمبران راغلي دي گن موجزاتی دی رو دیدی دی. نو اغام تاسو دي منیلی بلکې دا چې چکم موجزت تاسو یاده وی که دک موجزه هم رو دیده ووری کربانی کلی دا او اغی وور تا پیش کلی دا وور دا اسمان را غلی دی او وقه خوالی دا وور سوزولی دا نو دا خوده بندیانو دا منلو پزه خودتا سوالتا کتل کرده دی نو چکم مایار تاسو کرده وی که پا دق مایار باندیم پیغمبر را دی نغم تاسو قتل کړي د یو کڼور د لاري رعود دي نو اغم تاسو قتل کړي نه ناکه رسې په ته په احلی کتابو کې پالا باندې درو د الله پیغمبر باندې درو پیغمبران قتلول الله تعالی د دې کبایېو بیان کوي چې مسلمانان تنظیم او ساتي او پیغمبر تجوابم خیدین نبی له سلام ته مونږ ته نمنو زکه تاسو را مجو مطلوبه معجزہ نشته کم چا الله ما یار د پیغمبره ګرځولې \|_{ذین آمنوا وصدقوا قالوا جدی والدې ان الله یکنن الله تعالی هدیلنا وعدکل دمنصر الله نو مین علی رسولین دا چې <اللزين> موږ به تصدیق نکو چې رسولین د هي سیو پیغمبر حتا <حط> یات انا تر دې چې راوړې موږ تا به قربانین یو قربانی یو قربانی رڈیو ساروی یو حیوان قربانی کی تا کلو هنر دازی قربانی چو خریاغی لرور اسمانی ور دا اسمان رازی شی انا رو سماوی تا کلو هنر انا رو سماوی قلو آیا پی هم بران قد جاکم تاکیک سر راگل دیتا ستا رسولن پی هم بران دیر من قبل اولان دی بالبینات پوازی ہو موجزات سرا او واځي هو دلای لوس راغلي دي وبلذي او پاغه قربانه سره فاق موجزيس را قلتم چې تاسو یوای چې کوم موجز تاسو یاد وینم هغه راوړل نو فوول ام بیاغه ملک فالما قتلتموه ام تعذل قاتل قواغیر را ان كنتم صادقین کجریه تاسرشتینی فی دعواکم خپل دعوا کی کدی کریسټنی ولیم قتل نو پیغمبر خبر خود حجت او دلیل دې پټام کو چې پیغمبر د پرمطلق معجزہ پکارته در تاسو درو وای نو نور معجزات خو ما سرشتہ تاسو چې کوم وای اغه چې دا مان دا پہلا درو دی نور معجزات ماSearchResult پیغمبر له تسلی ورکي کتاب حجه تام کو بيان تام ني نزيديان او عناديان دي نو تم خپکه ګدا د دې مخ کې نه د دې شیوا طبيعت پیغمبران رد کوي او دا غي نه انکار کوي فاین کذب کا کچری دی تکذیب کوي استا پیغمبره نسبت درو کوي تا نو فلا تحزن فقط نو مخرو بس مخ بکیګا ف تا کیک سره نسبت د درروکی دی ف د کو بعد تا کیک سره نسبت د دروکی شوي دی من قبلې کا اوړان د ستاه نرو غمپرانو تم شوي یوا تا جا غیرات بل الباتې جا غرات د کړبل الباتې پهوااض د لالو پهوااض مجززاتو پهصداکت خپل باندې جا او بدلائل الواضحات على صدقهم يا بالموجزات الواضحات على صدقهم جاءو بالبينات چرات لكڑی و غیب واضحه دلائل و الزبور او پسہی کو باندھے والکتاب المنیر او کتاب رو خانه باندھے په کتاب राणा ورکون کی باندھے زبور نا لکه صحیح پیشه په ابراهيم عليه السلام شې سلام او کتاب نا مراد کتابونه اول کې و د شو انجیل شو زبور شو نوراني احکاماتو پکې څنګه چې پرانا باندې انسان منزل مقصود ترسي نو دا کتابونه تورات او انجیل هغه کې داسې وړاندي موجود و چې انسان په خپل اخرت منزل ترسي دي راناوالو ایتہی بهترین او احکام والا بهترین احکامات د دنیا او د قبر او د اخرت د کامیابی ول احکامات پکې موجوده کل نفس ذئ انقطه الموت کل نفس هر یو نفس دې رائقطه الموت سکون کې د مرگ دې تزہید فی الدنيا <papa> دنیا سره محبت مڅاتې دنیا نه انسان روان که دا ټول دنیا وسره شنه انسان دې نه زینسکه وي سړې بارل شو غټیو غټې گٹی نو درې چې کو تا کور جوړ کې جرا شي بیا دریم چې تن شي غته نه دویم ته خته شي مثلا نويخ کې ناشتي او مرگ پیرا شي دنیا سره زیاد محبت نه پګار دنیا نه اخر د انسان تک دي اسلم مومن در پر اخرت مؤمن در اخرت نه راغله دل ته بسی مرګ یې کینه د دنیا له دمره پکاره د دنیا کې پاتې کیه اخرت له دمره سمه انسان اخرت کې پاتې کی کل نفس ناریاو نفچه د ذائقه الموت زګن کې د مرګ ده و ان ما توفاو نجورکم وکین ان تاسو ته په پورا کول شي پورا بدر کول شي اجورکم ثوابن ستاسو یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې نو ګرا تو افونه پورا پورا پورا کوله پورا پورا نو دیکه اشاره د برزخ دا برزخ کې انسان ته دومره سزا او جزاء ملاويږي او اخرت کې به بیا پورا په پورا ورکول شي داګه نمخ کې دنیا برزخ کې انسان ته برزخي ځوان کې قبر والے ځوان کې نعمت او ملاويږي او سزا ملاوي بلکې دنیا کې م بازه ټیم کې پدي ګناونه باندې انسان ته سزا ملوي شي ولون زي كنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر ويشتمكي براشي نو دا عملو سزا کله نکهله دنیا کې میشي لکه ي ويشتمکه په ان شاء الله راشي الله هر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايد الناس نو کله نکهله دنیا کې ملوي شي بیا سنا صبر زخ کې شي او بیا پورو پورو چې ملاویږي نو په برزت قیامت باندې ملاویږي فميه عمل مسكال ذره خيرين يرا ومن يعمل مثقال ذره شررا خيرين يرا فمن زحزح عن النار فمن زحزح سوقت سيط تكلش ane nare dawurna zuhziha enujia wa ubida لری کله شه نجات ورغله شه فمن زوح زیحان النار یا چات جن جات ور کله شه دل دور نا وا و دخل الجنت او داخل کې شه جنتا فقد فازا تحقيق سره د کامیاب شه نوصل ګمې بي د اخرت او کامیابی اخرت کې چې انسان د جهنم نه بزن سیټ تکی دا سه عاملي دنیا کې کړي جو وزنې درنشي دا غوونه درانشي موږ پرشتې نشو کېده وکام څه کم زمون غوونه اغه سپک شي پني کو باندې نه کې هم درنیش فمن زه زهان النار یا سوک چلره کښه اوبعد و ادخل الجنة و داخل پلش جنة فقد فازاتا کیک سرده کامیاب شو و مال حیات الدنیا و نده جوانتون یوئی اللہ مطاعو العرور مگر سامان ددو کیده مطاعو العرور سامان ددو کیده مطاع کلو ما انسان. انسان پر پیدا چطه کلو ما يستمتعو به الانسان نمتا ام شهورا او هغه د الله مسمی توګه بل نا امتا مانی پسی کر زیدو نه ځنان وو ځنانو کپڑے وینځلي باندې والے ځنانه وې راوې نیوی بلخز ته وی هغه متا سره شو دوغه لو کپڑے یاوله د تبخیغه نو بل ځنانا وته ج الا قلب و خزر متا وفر ال الجبل سپیراغه او کپڑے واغسته وغرتو تخت اللهم اسمائیو ایز پوه شما چه ما تا عاشه چه معمولی پایده بگیده دا کپلا که معمولی معمولی غوڑوالی سپیپ دوکشکی نیسه بلسه شیره غوڑ شیره اغیو تختوله نو دنیا هم عاریزی پایده ده به هر حل زوال را روانده انسان آبادی نزیم مال حاطو دنیاونه د ژوندونیا وي الله متاو وورور مګر سامان د دو کې دی ل تو بله نفی معیکم خاام خاص معش په کولی چې تاسو با دی پیاالیکم په معلونو ستاسو کې وهن پوې کوم او په ننفسس ستاسو کې نومالو کې عایاء الله راس دټکوو کې وااجبههکوونېواجب کړي دي مور له کې د بچو حق دیدانا چی جمکڑی خودی کرول دی خود په پا بچو پانی روزانا دال خورای خبر دیدان تالا دا یه دا حق دی دا مور اپلار حق دی د بچو حق دی دا اللہ تلا حق دی دا ابتلا دا کنا ازمائش دی او الله تلا تبا دا کی دام ازمائش دی نقصان پا گیراولی سمال دی غرک شي نو دا ټول ابتلا دا ازمائش دی وان پس کوم نفس کې ازمایش الله در巴نه احکامات هېدي jihad ته حج روجدا د هغه رنگي بيماري راشي تکلیف راشي دا ټول چې دي دا, دا ازمایش دي د ټول ته ابتلا وی لیکي ګل بس دو ابتلا ټول ته شامل نه لا تبلغن لا فی اموالکم بی ادائی الحقوق الواجبہ وانپسکم بی تکالیف الشاقہ کل جہاد والحج نانتا اردو کی لکی پختو کی لکی آرہ جبکی چی لکی خود بیاس کے دو مرحلی کلکوچی سبالہ پوئی گا ربی لازمیننا لطبلغن فی اموالکم خام خاز ما اشبکا ولی شتاسو بانده فی اموالکم معلون استاسو کے فی ام دنه ټول مال نه مالونه کې دنه دنه ازمای اشرازي سنا واجبات حقوق حقوق دي ټول مال نه ورکول وانفوسی کم او فنبسون استاسو که ولتس ما ورنا و بلا دا خام خواچی تاسو من اللذینا دا کسانو نا او تل کتابا چی ورکل شوی دوت کتاب من قبل کم راند استاسو نا و من اللذینا دا کسان نا عشر کوچ شرکی کلده نو تاسو باوره دا غینا اذن کثیر زرر دیر و زرر دجوی لگا اللہ تم کنزل که تاستا اچھی سوک مومینی اللہ تا کنزل که اغتم زر اغتم تکلیب کیه دی الله اللہ پکیر دی مالدار مالدارو یکور پیغمبر صدقه غوال عیسیٰ تا با ابن الله وی لا تا عوزاد دی تا با علیہ وی. مسلمانانو تا با کنزل کل دا مسلمانانو دین تا ناللہو دا بدا کافران کوي؟ داز مائش پا مرازی دو کفار ہو دنیا کې اوصلے ہوئی زب آمن کی عبادت پا دنیا کی آمن نشت ابتلاحات تی ابتلاحات تو بدن عبادت که دا سنی کې د جتا مکمل شو بیا بدن عبادت که ہر طرف نب اللہ ہوئی ابتلاحات رازی غیر ہو تر مال کی جان کې دا اللہ تر با زندگی دے ابتلاح بطیری گی وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا بَا بِاللَّهِ شِرْكَا لَأَشْرَكُوا لَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَرَنَ اوره بتاسو اذن كسيرا زرر ډيرو وَإِن تَصْبِرُوا كَجَرَتَازو صبر کو وَتَتَّقُوا زانم بچکو دنا فرماننه د الله نه زرري نو د الله کما تکه بغاړ بغدي مال کې نقصان راګه صبر بکه غیر بنوې جان کې نقصان راګه صبر بکه غیر بنوې بچو باندې پریشانی را لخل بدن کې را ل مال را ل جان لري را ل ځان به بچ کې نه پرمانه صبر وکي فإِنَّ ذَٰلِكَ يَكِنُّ لِلنَّاسِ صَبْرٌ جِدٌّ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ دا عزم والا نه دي من الامر المعزومه ان اذا ارك كرونه د چد دي عزم د دې پخې اراده وکریش من عزم الامر داکرونه د چد دا دي عزم وکریش کلک عزم په کار دي انسان صبر وکي صبر او تقوا د اظهر چر کنه په اراده غواړي انسان کلک قدرت کی نو داکر کولیش وَخِكِ دا دا ه خذ الله ز یاد کپغ وخت کې خذ الله او چې واغستا الله تالهوه میزقللهنه واده دا کسان نه فخوا محکمه واده دا کتاب چې کتابوته ورکی شو دی واده د سو د بیان دواده وړ بیان المیثاق لا تو باید نه اوناې خا مه بیان وای د کتاب لارو وز امیر کتاب ته لا تو انن او خامخا تا سبب بیان د دې کتاب کویل الناس خلقو ته نو دا ته وینم وا اعظم نه کنه دا, دا غستې شو خو چې کوم چا لګیتاب ورزی ابد کتاب بیان کې مقلبت او خلکو ته خو چې خلکو ته کی نه کنه نن سبا خلق د خپل کار نه قران ته دیم نشته موبایل ته ډېر لیټ لا یو سره بلصلا دا الله کلام ته دته ټیم نشته د وخبری روان بیا به ټیم ملو شي خو بیا بنګي لا تو بیننه خام بیان د او کتمان پټو حق باندې پټا فَنَبَذُوهُ وَارَضُُّرُهُمْ فَنَبَذُوهُ وَيَرْذُلُ تَوَادِيلَ رَ وَارَضُُّرُهُمْ شَاتَدَ شَاغَانُخپلُونَ يَدِ کِتَاب لَرَه فَنَبَذُوهُ فَسِئَ غُرْزُودِ لَرَه وَارَضُُّرُهُمْ شَاتَدَ شَاغَانُخپلُونَ وَاشْتَرَوْا وَايَغْسْتُ بِهِ نو څه مطلب کتاب را واست پښې اسموصه خونو کولیږه د ما دا کینادت د ادمي عمل نشي چې شاته کینو بیا بنت سوې تبو تسوګوري سبب معنزدګي او سبب به عملږي دا کینادت پدی باندې پدی کتاب باندې در سره عملنه کله چې شاته بروتی او نه کول او کړي نه مانزدګي او نه به عمل کړي الله او مکمل شاته بلکې سی او کړه شاته همڅه الټره باندې پیسه واسه رسولي کې به تبدیلی کوله با رسید به پیشواست حکم به بندو مالدار صلیو جناو کلسنگ سا کوغه لنیشت ترگی تورول دی اغه مختورول بازار کی گرزولی کتاب کی بیلیکلو ک صفه به راخ کرو کرا خپل سرداری برقرار ساتله ده نبی الاسلام صفتی بدر خپل سرداری برقرار ساتله که نبی اسلام صفتی تورات کی بدل کدا کاری نہ کو نو سرداری ادلم دلان د خلک ای خوب ایمان دار نو نو دنیا له بل کتاب کې تبديلې وکړلې د پارا دریاست او د پارا د بادشاہ او د پارا د پیسو ناغې کوه کتاب زرا د کو کومنګ پیسو په سیمنډي او کتاب شاته اړې په کې تبديلې کولی پیسې هغه ستې همنګ پیسو سره محببت سیوا کتاب شاته او اش تر او په مقابل کتاب کې سامانن قلیلہ ای وز لګو ابه سماسنہ کار واغه شی دی غره کو په مقابل کتاب کې اډیر نکارہ شی نکارہ دنیا سم نکارہ زمہ شی د وزر برابر ندی بیا د لک کتابان یې خل حقې کی تبدیلی کې چینجز کې داغه آیتونه بدلې لیکل په خپلو کتابونه کې اکتبونا بے ادیہم لاسونو باندے بے بگلی کل کل معنی بے بلول لا تحسبن اللذینا تگمان مکوا کسانو باندے یفرحونا چدی خوشالیگی بما پاس باندے اتاو چدی رات لکی اغیتا ستا من القبائح والباطلی القلی والفعلی چکبای حنا روان کارونه کوي او باطل کارونه کوي په خلېم کوي په پلازم کوي په دې خوشحالي په دې د سو ګمان مکاوه د مفاذتن له بذر روان دې په دې د کامیابی ګمان مکا بې ما اتو لاندول <سؤال> کې بې ما پاغشی فرحونه چدي خوشاليږي بې ما پاغه باطل شي پاغ ناروا او باندې اتو چدي ورتراتل کوي ويحبون اذ خوشاليږي ان يحمدو ذا چدي تاریخ ته اوکلې شي پا کارونو باندې پاګه حقانيت باندې پاګه حق باندې خو کارونو لم يفعلوا چدي ندی کړي بے بیمال اندی ولي من الحق نفلات سبن او تم کو مان مکو دا خلق باندي د کامیاب ہے من العذاب من العذاب نہ بمفازتن بنجات من العذاب بمفازتن په کامیاب سره چې دي په کامیاب شي من العذاب نہ په بچي ب مفازتن په بچکې دو سره په کاماب بیا د بچکې دو سره می نهله عذاې د عذااب نه او د دو دوی د پااره عذااب عذاب معذاب در ناک نو دا دو نه کاره کارون یو سړی ناراوا کې خوشال یو و الله وی, وی ناراوا کې خوشحالی لکه مسلمانهوکې دا ش او ب کې دونه کار ناغ ډااک بیا پ بی پخ کې الله پې دسط تات سا درواچي او عادیبه په سباله فخر کې بزانه لري مدا کړی سمړلوي ظالم انسان دی بللشت په خړه باندې جری بدماش انسان دی بللشت نو دامن ناکار شپته یو اللهوي دی په دي خوشحالي کې ناروا او کینې په خوشحالی په ناروا او جړه پګار ده ادمېم کاری نه کړی او خلک د زمونږ تاریخ وګي اولما نه دی د حق بیان نه کوي دی يهودانو د خلک د خیر کار نه کوي او دا خو چې زمونږ خلک تاریخ وګي موږ د يهودو موږ د اخبار یو مونږ د علماء زمونږ خلک तारीफو کې کار د خیر نه کوي دا سره څه کړي نېري د حق بیان نه ده کړي حق الټه پټ کړل دي نېو کار به نې کړي او غواړي بچي خلک زمونږه तारीफو کې یا ببل کړي دغه غواړي چې زماده نه نکار صفته او نوښه لا تحسبن الذين يظنون مكو كسانو باندې افرحونا چې خوشاليږي به ما پاغه باندې تا او چرات لکې غیت چې ناروا دي ويحبون ذي خه اي يحمدو دا چې د دې تاریخ ته او کلیشي به ما پاغه باندې بیان د حق بیان د با حق پا خو کرنو بانده لم یفعلو چی دین دیکلی فلا دخصا بنده هم تا گمان مکودی بانده هرگیز بی مفازت پا کام یا بید نجاد منالعذاب <سؤال> دعذاب نا ولهم دا دوی دا پرا عذاب و نالیم عذاب تردناک ده ولی اللہ و خاص دا اللہ دا پرا نبلجا دا پرا ملک و سماوات والارد با دازمان اونو دزمکو ده والله والله تعالی جده على کل شین قادر پاره یو شی کودرت لرون کې دی دی الله چې زکو لنی شي د الله عذاب نه بچ کې نه شي هر یو شی قادر دی دی تواضع ورک بس ته ګرو په نه شی واړه وب شबास دغه په